Sperăm că ți-a plăcut varianta audio a cărții Brand, jocul antreprenorial la alt nivel, scrisă de Simona Gabriela Buzatu, strategist de brand și fondatorul Arviziona. Citită pentru tine de Gabriel Guriță și Simona Buzatu, în cadrul studioului Magic Ads. Copyright 2022 Arviziona. Toate drepturile rezervate. Îți mulțumim pentru audiție! Ți-a plăcut? Intră pe Goodreads și lasă un testimonial.